Първата идея за размишление е вярата. Павел казва в послание за евреите, 11 глава, вярата е осъществяване. Да я разгледаме. Човека на вярата не е религиозен. Той е истинен. Говори малко, кратко, ясно. Човека на вярата е духовен, не държи на показност. Той има любов към враговете. Това означава, той ги обесилва. Любов към враговете значи да ги правиш все повече безпомощни и безсилни. Човека на вярата е окултен, което означава съкровен. Той е тих, смирен, скромен и никога не натрапва вярата си. Може да ти каже много неща, но може и да мълчи и то дълго време. Може да ти е кумшият е цял живот и никога да не го познаеш. Защото той не се съобразява с тебе. Той се съобразява с Бога. Вярата му е преодоляла света. Вярата му е чисто духовно пътешествие към Бога, а не ментално, т.е. умствено. Истинската вяра е завръщане и в истината, и в Бога, и в покоя. А вярванията са умствени, умствени игри, умствени иллюзии. Който не владее желанията си, няма вяра, една от диагнозите. Значи, който не владее желанията си, съществата из старите изостанали същества от стари цивилизации, той няма вяра. Може да говори и да я одобрява, но той няма контрол. Той не владее здравето си, защото който не владее желанията си, не може да бъде владетел на здравето си. Каква полза от вяра, от църква и от свещи, ако ти нямаш чистота? Вярата е надсветовна. Тя е чисто духовна и не принадлежи на някакъв народ. Както исландство не е нито арабско, нито българско. Не принадлежи само на един народ. Вярата е навсякъде, намира се навсякъде. В джунглата, в пустинята и в дъното на океана. Вярвай в другите, за да ги повдигнеш. Надеждата е сантиментална. Вярата е духовна, а любовта е божествена. Когато вярваш в нещо, ти му помагаш то да се случи. Съдействаш. Ако вие вярвате във вашия страх, вие го храните. Дава ти му енергия и сила. Иначе страха е слабо нещо, но ако вие го храните, може да го направите сила. Да вярваш в нещо, значи да го оживяваш. Да го отдухотворяваш и накрая можеш да го превърнеш в живо същество. Ако това е лошо същество, то ще те гони, ако е светло същество, ще ти помага. Това означава, че вярата е и създател. Вярата е могъща динамика. И човекът, ако разгърне тази чиста динамика, и ако тази динамика е в съгласие с Бога, той може да постигне много неща. Всички чудеса са позволение да имаш право на една динамична вяра. И тази вяра да може да действа. Значи, когато е позволено, тя става велико динамо. Това в което вярваш, става твоя господар на живота. Затова е много важно в какво вярваш. Пак ще повторя. Това в което вярваш става твоя господар на живота. В живота. Вложи вярата си в Бога, а не в звездите и в бъдещето. Вложи вярата си в Бога.